bi moskor Ye pa, ratal le on antzon. Kaixo, aspaldiko kaixo. Se potea darte galdu. Oh, baino bate, eh? bat bakarrik Ze Euerdian inaxio aurkitu dut eta ardo batzuk hartu ditugu eta orain, orain mozkortuta nago eta nik etxera joan berra dokat. Bai, nik ere eran dut eta etxean bronka izango